Тускло горить лампада перед образом Марії. Перед лампадою, як різблення, стоїть моя зажурна мати. Але я вже нічого не думаю. Мою голову гладить тихий, голубий сон. Наші назад. З позиції на позицію. На фронті паніка, в тилу паніка. Мій батальйон на поготові. За два дні я й сам кинувся у гарматний гул. Мій батальйон на підбір. Це юні фанатики комуни. Але зараз я не менше потрібний тут. Я знаю, що таке тил, коли ворог під стінами города. Ці мутні чутки ширяться з кожним днем, і як змії розповзлись по вулицях. Ці чутки мутять уже гарнізонні роти. Мені доносять. Ідуть глухі нарікання. Може спалахнути бунт. «Так, так, я знаю. Може спалахнути бунт, і мої вірні агенти ширяють по заулках, і вже нікуди вміщати цей винний і майже невинний обивательський хлам. А канонада все ближче і ближче. Часті ж гінці з фронту. Хмарами збирається пил і стоїть над городом, покриваючи мутне вогняне сонце. Зрідка палахотять блискавиці». Тягнуться обози, кричать тривожно паровики, проносяться кавалеристи. Тільки біля чорного трибуналу комуни стоїть гнятюча мовчазність. Так. Будуть сотні розстрілів, і я остаточно збиваюся з ніг. Так. Вже чують версальці, як угулки і мертвій тиші княжого маєтку над городом спалахують чітки, Короткі постріли. Версальці знають. Штаб Духоніна. Аранки цвітуть перламутром і падають в ранішні зорі в туман дальнього бору. А глуха канонада росте. Росте перед гроззя. Скоро буде гроза. Я входжу в княжий маєток. Доктор Тагабат і Вартовий п'ють вино. Андрюша похмурий, сидить у кутку. Потім Андрюша підходить до мене і наївно печально каже, «Слухай, друже, відпусти мене». «Я». «Куди, Андрюша?» «На фронт». «Я більше не можу тут». «Ага, він більше не може» і в мені раптом спалахнула злість. Нарешті прорвалось. Я довго стримував себе. Він хоче на фронт? Він хоче подалі від цього чорного брудного діла? Він хоче витерти руки і бути невинним, як голуб? Він мені віддає своє право купатися в калюжах крові? Тоді я кричу, ви забуваєтесь! Чуєте? Коли ви ще раз скажете про це, я вас негайно розстріляю. Доктор Тагабат динамічно. Так його, так його. І покотив регіт по пустельних лабіринтах княжих кімнат. Так його, так його. Андрюша знітився, зблід і вийшов із кабінету. Доктор сказав: Точка. Я відпочину. Працюй ще ти. Я. Хто на черзі? Діло номер 282. Я. Ведіть.